ce spui? Nu-mi vine să cred E adevărat, Trebuie să plec în Arkansas la mătușa Sally To, mă iei cu tine Nu simți că ne-am îmbolnăvit de frigurile primăverii Cum adică? Păi uite așa, e primăvară și simt că mă doare inima Afrig mai doresc să plecăm undeva. mâine la mătușa sali. S-a văgut Harp. Scrisoarea mătușii a venit la timp. Am ostenit să tot văd aceleași lucruri vechi. Nu. Bine ai zis. Ne-au apucat frigurile primăverii. Dar rău de tot. Am da. mătușa Domn. Poli. Da. hai, hai, fă Tușa da. Poli. Tușa Poli, vreau să merg și eu cu Tom. Foarte bine. Dar da. grăbiți-vă. Hai. Da, iată, dacă vreau hai, hai, hai. să pun și da? astea... Cei de acolo, da. cei de acolo sunt foarte necăjiți. De Poate ce? că tu, Tom, și tu, Hack, da. i face să-și mai uite necazurile. Dar ce s-a întâmplat cu ei tu, ah, Șapole? E o poveste destul de lungă. Un vecin de-a lor, pe nume Breast Dunlop, le -o tot cere de nevastă pe verișoara ta, beni. Pe beni? Da. Bres ăsta e cel mai bogat fermier. E văduf și e mândru de bani și de puterea lui. Iată, Benny, dar n-are decât 16 ani. Dar tot așa spun și ei. Mătușa ta, sali și cu unchiul tău, să i-au spus în față, nu ți-o dăm pe Beni. Vă dați seama acum, băieții, Bresdanlă pe ăsta s-a supărat foc. Păi bogat cum e, crede că poate să ceară orice fată. Nu, da, beni nu e de nasul lui, e frumusică și dulce. <gri> Bietu, sa, las. mi se rupe inima când mă gândesc la el. Zice că l-a tocmit la ferma lui pe fratele lui Bres ăsta, tocmai ca să-l mai îmbuneze. Leneșola? Cine nu știe pe Jupiter, Dunlă? Un om de nimic, nimeni nu-l angajează E prefăcut, e, e diclean și e cam laș pe deasupra. Pe toate le știi, Tom A, A, -a poveste foarte veche cu frații ăștia Bietu, nenea, ai las După ce că e așa de chinuit și sărac Încearcă să se pună bine cu a afurisitul de brace tocmindu pe pe tocul de frate, Jupiter, dar la Jupiter, ce nume! Așa i-a spus de mult învățătorul. Avea pe genunchiul stâng o aluniță și altele mai mici în jur. A zis că asta îi amintește de Jupiter și de lunile lui. Ce Jupiter i-a rămas numele, dar oamenii îi spun Jupiter cu B. Are și un frate geamă. E tot la fermă? Nu, da, de unde? Ăsta s-a apucat să fure. Oh. A fost băgat la zdup. El însă a evadat și a fugit nu se știe unde. Se spune că a murit. Așa zice lumea. Cum îl chema pe celălalt frate tău? am uitat. Jack. Jack? Aha. Da, Mătușa ta, Sali spune că unchiul s-a elas spumegă de mânie când îl vede. Zice că abia se ține să nu-l pocnească. Tu, poli asta îmi asta trece tot ce-am auzit vreodată. Păi, lui care e atât de blând și... Oricum, înseamnă... salie e tare îngrijorată. Zice că de la cearta asta cu Brass Dunlop, unchiul tău s-a schimbat foarte mult. Iar vecinii mai despre asta vorbesc. Oamenii au început să-l camocolească. Unde sa elas care era atât de bun, de da, da. distrat, cu capul în nori. Ce-o fi cu el tu, șapole? Nu știu, Tom, nu știu. Vedeți voi acolo. Da. E, gata? Gata bagajele? Gata tu, tu, tu șapole! Tu, șapole. Gata tu, Nu, Tom? E cam vechi. Da, nu-i rău. mie îmi place să călătoresc. Deși, mi se pare cam pustiu aici. Hab, nu ai observat nimic deosebit? Ce vrei să spui? Ce zici de cabina de lângă noi? A, probabil nu cine cineva bolnav. În orice caz, e un tip care nu iese niciodată pe punde. Da. Oare de ce se ferește? Tom, adurmeci vreun mister? Așa se pare. Sincer, Tom, între un mister și o plăcintă, ce ai alege? Misterul! Eu aș alege plăcinta! Uite-l pe scioar, să-l întrebăm pe el. Asculta, băiete! E cineva bolnav în cabina aia? Poate o fi. După părerea mea, însă se preface. Ce te face să crezi asta? Păi, dacă ar fi cu adevărat bolnav și ar scoate din când în când măcar hainele. Nu crezi? Ăsta nici ghetele din picioare nu și scoate. De dracu! Ei! Nici măcar când se bagă în pat? Na, nici atunci! <gânt> și cum îl cheamă pe individ? Philips Philips? Ai observat la el ceva deosebit, așa în felul cum se poartă sau, sau cum vorbește? Ah, nimic! Doar că e foarte speriat Speria? Da, își ține cabina zi și noapte încuiată Când Philips? bați la ușă nu te lasă să intre așa deodată un, un să vadă cine ești. Ui, grozav de interesant, zău, așa. Uite ce e. ne și nouă câte un short de bucătar și lasă-ne să-i duce micul de joc. s-a făcut. Băieți, băieți, țineți bine tava. Să nu răsturnați mâncarea. Nici o grijă. Ha, da. Ia-o până-i. Noi cu mâncarea. Interesant. Ia-te uita? De unde vii, Jupiter, Dunlop? Gură! Eu nu sunt Jupiter, Dunlop, sunt Philips. Vă spune cine sunt dacă jurăți să vă țineți gura, fiindcă nu sunt nici Philips. Ia și mănâncă! Cât despre noi, o să ne ținem gura. Ce? Dar nu e nevoie să ne spui cine ești dacă nu ești Jupiter, Dunlop. De ce? Prin că dacă nu ești el, ești Jack. Fratele lui geamă. Ce se leit cu jubiler. E bine să încearcă. Te ascultă, de unde ne cunoști pe noi, Dan Lapie? Vă știu, din vara trecută, de când am fost în vacanță la ferma unchiului meu, Silas, hmm. celălalt frate al tău, Brace, a vrut să se însoare cu verișoara mea, Beni. Da, cu Beni. Uite ce Dacă știi totul despre familia mea, am să te socotez prieteni. Pe tine și pe la băiat. Cum zici că te cheamă? Finn. Da. Fin. Mm. Spuneți-mi, ce mai e pe acasă? Ei, ce să fie? Unchiul meu, Silas, se mm. ceartă mereu cu fratele tău, Jupiter. L-a tocmit <gri> argat la el. Dar Jupiter nu face nimic. E un puturos. Ei, mă simt ca pe vremuri când nu au vorbit despre toate astea și mă bucur. De șapte ani n-am mai auzit vezi de acasă. Ce se mai spune despre mine? nu se vorbește nimic. Nimic? Cum așa? Dincă lumea crede că ai murit. Nu, salvat, o să mă duc acasă, iar ai mei au să mă ascundă. Voi să vă țineți gura. Jurați-mi că nu o să spuneți nimic. Hai, băi, să fiți bun cu un om care urmărit zi și noapte. Eu nu v-am făcut vouă niciunul. Jurați că o să fiți bun cu mine și că nu o să mă trădați. Jurăm! Întorceți-vă puțin cu spate. Da, hai, acum uitați vă Te-ai te schimbat în făţişare! Da! E, acum mai semăn cu fratele meu, cu Jupiter? Cum o să mai semeni cu, cu favoriţii ăştea și, <gri> și cum mustăţile astea <gri> <gri> <gri> și ochelarii ăşte albaștri te schimbă de tot? N-a no, <gri> mai rămas nimic din Jupiter, afară de chică! Bine, o să mă chirurg înainte de a ajunge acolo. Fratele meu, Jupiter și Bryce, o să-mi păsteze taina o să stau la ei ca un străin. Iar vecinii n-au să mă recunoască niciodată. <laughs> Ce părere aveți? Păi se înțelege că e? eu și Hăp o să ne ținem în sigur? Sigur, sigur Dar am jurat. Și dacă tu, Jack, să-ți da? o să fie oarecare primejdie. Ce primești? Dacă o să vorbești, Aha. n au să observe oamenii că vocea ta e a cu lui Jupiter. Aha. Și nu o să se gândească la fratele lui Geamăn pe care îl credeau mort. Pe legea mea, ești un băiat deștept. Trebuie să o fac pe surdul și pe mutul lor de câte ori vreun vecin vine prin preajmă. Trebuie să merg acasă, să scap de indivizia care mă urmăresc. Auziți? Da, se plimbă cineva pe punde. Se plimbă, spui? Nu se plimbă, mă caută pe mine. Mi s-a părut că aud pe cineva, ridicând cocoșul unei arme. Doamne, ce viață duc! Cred că în loc de plăcintă vom găsi un mister. Și eu cred la fel. Arde de nerăbdare să cunosc în acestui Jack Da, Cred că nu mai avem mult de așteptat. Este atât de frică încât o să vorbească. Acum când o să-i ducem mâncarea, poate avem noroc și vorbește. A flămis. Așa. Haide, apucă tava. Da, haide. Bate tu Tom la ușă. Deschide! Suntem noi, Tom și Huck. Hai. Ha, intrați repede. Să nu râdeți, băieți, dar mi s-a părut că aud pe covertă niște pași cunoscuți. Spuneți-mi, cine mai călătorește cu vaporul ăsta? Sunt niște pensionari, da? O femeie cu un copil și doi tipi, străințăroși. Unul are o haină cadrilată. Doi tipi, străințăroși, pești sunt. Cine? Eram sigur că s-au îmbarcat pe vapor, deși n-a Am scăpat de ei. Dar ar veni o furtună să mă port da, ce au cu tine, Jack? De ce te urmăresc? A fost un abuz de încredere Adică, voi n-aveți de unde să știți ce înseamnă asta Bă, bă, da, dă-mi dă seama e, Uite, eu și cei doi Care mă urmăresc pusese murchi la Saint Louis În vitrina unei Giuva Ergeri, Pe o pereche de diamante Mari cât niște alune Diamante Toată lumea alerga să le E ce am făcut noi? Ne-am îmbrăcat frumeni. Și ne-am dus acolo I-am spus bijutierului să ne trimită diamantele la hotel Să vedem dacă e cazul să le cumpăr Când ne-am cercetat aveam gata pregătite niște strasuri. strasuri, strasuri, niște imitații A -a -a -a -a -a. Pe asta le-am trimis înapoi bijutierului, știi? I-am zis că diamantele nu sunt destul de fine ca să merite 12.000 de dolari 12.000? O, Chiar meritau atâta bănet? Oh, meritau fiecare cent. Și-ați șters-o cu ele? a fost simplu ca bună ziua. Cred că bijutierul ăla nu știe nici ziua de azi că a fost șefuit. înșel, am văzut afișe prin tot orașul. Se oferă 2000 de dolari recompensă pentru cel care îi prinde pe hot. Chiar așa? Da. Știu că s-a aflat. Ei, da, ia, spune ce s-a întâmplat mai departe. De ce te urmăresc ăștia doi? Hmm. După ce, bineînțeles că trebuia să părăsim orașul. Nu sunt sigur, dar cred că aveam cu toții aceeași intenție. Ce intenție? Te-ai jefuit pe ceilalți. Ce numai așa? Protecting! După ce ați lucrat împreună să ia doar unul prada? Da, e ceva obișnuit în profesia mea. Care e profesie, Jack? Profesia de hoți. Uh -huh. uh -huh. Partea proastă era că nu puteam împărți în trei... Două diamante. A, dacă ar fi fost trei... Înainte să plecăm, am lăsat diamantele într-o hârtă. Mm -hmm. în grijă a funcționarului de la hotel. Da. Apoi s-a dus fiecare în oraș după treburile lui. Mm -hmm. Eram hotărât să pun mâna pe diamante. Să o șterg după aceea deghizându-mă. Iată de ce mi-am cumpărat favoriți, mustață, ochelari albașterii și hainele aței. Ah, da, da, da, Tocmai când treceam prin fața unei prăvălii cu mărunțișuri, l-am zărit pe unul din amicii mei, pe Bud Dixon. Da. Ce credeți că a cumpărat? Favoriți. Nu. Nu! Țineți gura, Hachlin! Nu veți că le încurci pe toate? Spune, Jack, spune ce-a cumpărat, ce cumpărat! Nu o să ghiciți! Aflați că și-a cumpărat o șorubelniță! O șurubelniță mică de tot! Pe urmă m-am dus pe chei! Da. Mi-am ascuns lucrurile cumpărate! Când m-am întors să în oraș, l-am zerit pe celălalt! Da. Își cumpăra și el niște haine vechi! Da. Apoi ne-am luat de la hotel pachetul cu diamante și ne-am suit toți trei pe vapor. Acolo ce credeți că s-a întâmplat? V-ați luat la bătaie pentru diamante. Daci Taci, taci ah, să-l se povesteai. Hal Clayton și cu mine am observat că Bad Dixon a luat diamantele din pachet și în locul lor a pus două bucățele mici de zahăr. Uf. Când Bad Dixon sforă bine, ne-am pus pe treabă. Da. L-am ce prin buzunare, Așa. în căptușeală, în cioraba, chiar și în ghete. Și... N-am găsit nici niciun diamant. Oh, și m-a fulgerat o idee care mi-a făcut fer fer Mai țineți minte ce v-am spus în legătură cu șurubelnii. Da, mi-a bine, când am zărit tocul ghetei lui Bat, Doctor. am ghicit unde ascunsese diamantele. Ia uitați-vă la gheta asta din piciorul meu! Oh, asta e gheta lui Bat! Exact, priviți Tocul oh. Tocul e acoperit cu un blacheu de oțel prins în șurubele. Pad n ruburi decât în tocuri Acum știam de ce-i trebuie să o șurubeliță păi, Nu mi gravat, păi. e, Atunci am spus lui Hal Clayton Degeaba nu găsim diamante. Într-un singur loc n-am căutat în burta lui Rămâi lângă el Hal Eu mă duc la o spițerie să cumpăr ceva Care să-i întoarcă stomacul pe dos de să se sature diamantele să mai stea acolo Și, Și ai plecat fără diamante? Păi ce eram prost? Hal Clayton era așa de încântat că nici n-a băgat de seamă că eu mă cu ghetele lui Bat. Chipurile să mă duc la spiserie. Vă închipuiți, băieți, după ce am ieșit pe ușă, am pornit-o cu 5.000 pe oră. Mă simțeam strașnic. Nu-i deloc rău să calci pe diamante. Pe la orele 3 noapte am zărit vacurașul ăsta. Ha, și tare m-am bucurat. Dar n-am apucat să mă schimb bine în hainele astea, să-mi pun favoritele și mustații. Când l-am zărit pe Hal Clayton, și împreună cu el, pe Baddixon. Mă căutau. Băieți, vă dau întâlnire mâine în crângul de sicomor. În crângul de sicomor. lângă ferma fratele meu Bris. Nu știu, eu știu. Să știți, la fermă fac pe mutul ca să nu mă recunoască nimeni. Da, da, da, Din păcate, cei doi care îl urmăresc au prins de vesti <gătări> din ultimul moment. S-au luat după el. Piediul de ce? Că reușește să se ascunde la ferma lui frate. -s. O vedem noi mâine. Să sperăm că îl găsim în crângul de sicomor. Dacă ăia doi pornesc în sus pe mal și nu în jos, poate să scape. Da, dar dacă știu locul de unde e Jack, o să-l urmărească toată Giulica. Da. Și el nu știe nimic. Iar seara o să-l omoare. Uu, și o să-i ia ghetene. Da. Eu mă îngrozesc când mă gândesc la asta. E, dar poate că nu o să fie așa. Așa. din toată inima. Am ajuns, Hack. Hai, Tom, să coborăm repede pe țărmă. Da. Stai, vin cu acela. Mergem întâi în crângul de sicomori. Așa. Pe urmă? Pe urmă ne ducem la ferma unului săi, la Părgătura. Ne spunem lui Jack să fie atent, să se păzească, apoi ne ducem la fratele să, la pres, să vedem ce-ar fi pe acolo. Tom, e, e cam întuneric în fădurea așa. Ia-ți așa rac. N-ai auzit nimic? Parcă vine cineva. O fi Jack. Nu, Tom, nu cred că e Jack. Privește-te copaci. Sunt doi. Să ne ascunde, Jack. Dacă sunt cei doi amici al lui Jack, ne omoară loc. Nu mai ajungem la unchiul, Stai, las. mai om Lasă-te jos, lasă-te jos. Aiută-i, Tom? Cineva strigă ajutor. că Jack n-a avut noroc, l-a prins ea din urmă. tu de el? Cu siguranță că a fost omorât. Spune-mi, ai curaj să ne ducem acolo? Tom, tom, tom. să vedem precis despre ce este vorba. Întunericul ăsta, Tom? Cine mai fie? Tom, privește. -mi. Eu nu mai înțeleg nimic. Din în pugă din crâng doi indivizi pe care îi fugăresc încă doi. Sunt patru şi a Tom. Hai, spune că tu te principi la misere. aducă -mi nu înțeleg, dar îți promit să dezleg taina asta. Hat. Ha! Încă unul care iese din crângul de sicomori. O, n-amilat de om. Hai să... și cine nu cu Ia uite-te bine. Mi se pare că e Jack Dunlap. Da. că el ar fi. A, eu, mi frică de nu mai pot. Cred că e stafia lui Jack Dunlap. Dacă l doilea omorât pe Jack și strigătele acelea de ajutor erau ale lui, atunci precis e stafia lui Jack Dunlap. -da, -da. Stafia îmbrăcată cu hainele lui Jack Dunlap, cu pantalonii cadrilați negri verzi Hai dreptat. Cheptarul de catifea roșie cu pătrățele galbene. E Jack. asta înseamnă că nu l-au prins aia. Nu mai înțeleg de ce striga cineva ajutor. Și cine striga? Oh. Și de unde au apărut cei care se tot fugăreau unii pe alții? Ascultă, tamă. Cei? Hai mă gade seama dacă Jack ăsta sau stafia lui, nu rog, care a ieșit acum din crâng avea același păr cu Jack de pe favor. De a? ce? Te-ai uitat. Nu știi că trebuia să se ducă? Se tunde ca să nu-l recumoască cineva la fermă. Nu, nu-l fi avut timp. Parcă avea același păr. Eu n-aș zice. A, atunci nu mai înțeleg nimic. Hai să mergem acum la ferma unghiului, să vedem mm. noi mâine încotro să aduce Jack la sau... Stai pe loc, Tom. Mai vin unii. Și ce dacă vin? Mai bine să nu ne vadă, să auzim ce spun. Ia uitat de... Acum îi văd foarte bine. Sunt Bill Wether și frate-sul. Asculte, ce crezi că ducea ăla în spinare? Nu știu, dar e real naibii de greu. Da, îndesat vârf. Eu am crezut că e un om care a furat porumb de pe plantația lui Mor Silas. Venea din direcția aia, doar, nu? Pii, și eu tot așa am crezut. Mi-am zis că e mai bine să mă prefac, că nu văd. Da. Și eu tot așa. Da, da, da. <laughs> Ai auzit, Huck? Vezi ce antipatizat a ajuns unchiul Silas din cauza certurilor cu Braisdelnă? Altădată nimeni n-ar fi lăsat vreun om să-i fure porumbul și să plece nepedepsit. Mai dreptată, Tam? Ah, ah, mi se pare mie că asta-i seara întâlnirilor. Da, îi recunoști pe cei doi care vin în direcția asta? Parcă. Da, știi, din vara trecută când am scăpat pe negrul Jim, sunt Lane, Bibi și Jim Lane. Ăștia ce-ur fi căutat pe aici noaptea? Taci, da, să da, da, da, ascultăm, da. Cine? Ha. Jupiter la. Da. Păi tocmai pe el să la menințe Mosailas, da, da, da, da. Da, da, da. Tot ce se poate, l-am văzut acum vreo oră, înainte de a-ți simțit. Să Săpat de zor împreună cu Mosailas. Așa. Poate ah, nu erau. Poc pe el. Asta. Jupiter zicea că nu o să vină la noapte, dar că ne poate da câinele dacă vrem. O fi prea obosit. Păi da, munceste muncește din greu păi, păi, te cred și eu. Ce nu face moș să las pentru e, fratele lui Brace Donlap? Păi dă și leafă de argat. Hac, Hac mi-e ajuns pentru seara asta. Hai să ieșim din ascunzătoare. E tu să ai a ajuns de râsul lumii. S-a și eu. iau, Hăg. Dar uite că am ajuns. Ha? Ascultă, Hăg. Stai puțin înainte să intrăm în casă. Mai bine că nu. Ia spuneam, nu e așa că te așteptai să fim primii care să povestim acum despre, despre cineva care striga ajutor în crângul de sicomori? Ei, da. Să le vorbim despre diamante, să le zugrăvim toate astea bucuroși că știm mai multe ca ceilalți. L-ai mai fi tu, om sau, dacă ai lăsat să-ți azi ce ai zice dacă ți-aș spune că nu o să mă amestec la. Aș zice că minte. Nu să aveți tu în curând. Ia spuneam. Omul acela cu favoriții și ochelarii lui Jack, pe care l-am văzut în grângul de sicomori. Da, care nu avea părul lui Jack Pentru că Jack se tunsese, mai Hag. Da, eu, eu, iubi, pe că era stafia lui Jack și nu Jack în gardișul. Ascultă, Hag, să-i zicem stafie. Ia spune-mi, stafia era de sculță? Nu, de ce-i cu asta? Așteaptă, o să te explic cândată. A dea ghete în picioare. Da, l-am văzut dezlușit. Juri? Da, jur. Și eu. Așa. Știi ce în Că hoții, ei n-au pus mâna pe diamante. De ce? Te între de ce? Pentru că au fost puși pe cucă de alți doi care au apărut în pădurea de sicomori. Ac, trebuie să-i lăsăm pe ceilalți să trânganească întâi. Apoi, spunem ce am văzut, dacă e cazul. Asta ah, este. Hai să intrăm, dar ia seama. Nu știm nimic. Nu da? Bine, și s-ar putea ca omul acela care a apărut îmbrăcat în hainele lui Jack cu favoriții lui să nu fie Jack. Da, ce unul dintre hoții aceia. Da. Crezi că a reușit el așa de repede să-l omoare pe Jack? Să se îmbrace cu hainele lui, să se încalze cu ghetele lui? Unde era celălalt hoț atunci? Hmm? mai mistere, Tom. E specialitatea ta. Deocamdată lucrurile s-au complicat. Cel mai bun lucru e să tăcem. Bine, bine, da. ce să-i spunem tu și Lasă asta în seama ta. Hai să găsești tu ceva, sunt sigur. <gînț1> <cări> Hai să intram! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să vă nu, nu, plimbat. nu, si nu, Mă mă însărăcuților! Ai așezați-vă la masă! Câte bunătăți! Și o zbârza de porc, cârnați, plăciuse! Hai, hai, hai, hai, mâncați! mâncați. ce bine-mi pare hai, hai, ca să te niveli! Zi așa era, gata, gata, să te găsești măritată, tată, Benny, și cucină! Cu cine? Tom. Tom, Bres, donă! Tom, te rog să nu vorbești despre asta-n fratea tati. Îi face rău când își aduceam. L-am învățat aminte pe Bres. Credea că ne-o poate cumpăra pe Benny. I-am spus, n-o dăm și gata! A, așa Bine, bine, am găsit închile, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, De hai, Ia spuneți-a hai, hai, De ce hai, să hai, pe jos prin și Ca hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, la cules de afine. La ce? Aha, da, ziceau că vor să a cum câinele lui Jupiter, lui Jupiter Dunlop, fiindcă Jupiter tocmai le spusese că... Unde? Unde l-au văzut pe Jupiter Dunlop? Oh, Păi... l-au văzut pe la sfințit, când săpa undeva împreună cu dumneata, unciule, da? Aha, aha. Da, ziceau că erai foarte furios pe el. Aha. Și atunci... Hai, destul, spus... destul nu nevoie să continue. Ascultă, ha, fiind. Da. Unde au ajuns oamenii să vorbească despre culesul afinelor acum în septembrie? Și cum le-a venit ideea asta, idiotă, să meargă la cules în puterea nopții. Păi... Ia să vă Ne-au zis ca o lanternă. Iată, aveți spune ce e nevoie de un câine, ca să vâneze afinele cu ajutorul? Nu, Ce, ce, ce, ce? Ascultă, Tom Sawyer, ce minciună mestești tu gură ca să-ți aduci și tu contribuția la tâmpenia asta? Îmi pare rău că vorbești așa despre hack și asta numai că a făcut o mică greșeală. Ce greșeală a făcut? Păi a zis afine în loc să zică mură. Da, da, da, Domnul soer, dacă mă scoți din sărite să știi că... <gătă> tu, să-ți greșești fără să-ți dai seama. Oamenii obișnuiesc să vâneze murele -să. cu un câine și cu gura Am gura Nu, nu, da, și, nu, nu mai vreau să aud nimic despre asta. Nimic. Ei, cine, cine? e sunt de la fermă. să meu o de Ma trebui să vă întreb de fratele său, Jupiter Dunlop. Îl așteaptă de mult cu masa. N-ar dori don Sailor să-i spună unde este? Dar ce sunt eu? Dătorelul lui frate -sul? Să nu-i spui asta. Nu. Mai luat prin surprindere. Iar eu nu, nu prea mă simt bine de timp. Sunt nervos și nu prea știu ce fac. spune că Jupiter nu e aici. Am înțeles, don Saila, am înțeles. Eu mă duc dincolo. Nu mă simt bine. Noapte bună. Dă -te, dă -te, dă -te. Noapte bună. Uite, așa se fremântă el de la un timp. Acum o să se plimbe și o să bodogă multă vreme. De când cune cazurile astea se zbuciu mă mereu. A început să umble noaptea în mai mult ca altă dată. știi că i-a revenit voala. E somnambul. mai bine, îl mai poate ajuta. Lase-mă, -ma, mă, duc eu să-l numește. Du du-te, Beni, du-te, du-te. Du eh, și voi? asta terminat cu masă? Hai, da. hai, hai cu care. O fi de ajuns pe ziua de astăzi. Da, a? da, da, Noapte da. bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte ce s-a întâmplat cu Jupiter Danlap? Tu știi că un care ar fi fost omorât? Sâmbătă au fost în pădure, două, trei, ce ca caute rămașitele. Dar n-au găsit nimic. Ar trebui să începem și noi să-l căutăm. Ha? Dacă am găsit cadavru, am devenit mai celebri decât dacă ne-am înnecat. Ai dreptate!